«Бідна моя голова!» – Іван стискає руками голову, що таки болить. «Він би щось випив теперки, бо ж на поминках пити не можна. Батюшка, що із заточенців приїжджав, не валить. Може, вина треньки грузинського лишилось?» «Ні, ой, ні, не буде його Іван пити, хай би лишилось. Гірке то вино, хоч позавчора навіть кислим, смакувало і шугало в голову». Тепер Іван зновика сам з мамою. Ходімо мити посуду, Іване, каже мама. Я митиму, ти складатимеш. Йду, відказує Іван. Тітка Уляна Косиха і Марина, сусідська, разом з мамою миють тарілки, миски, каструлі. Іван сортує, то наша, а то чужа. Чужих мисокий тарілок більшає, бо де в них візьметься більше тієї посуди. Той прийшов за то котоліт, Уляна, а я би й не прийняла. Та я би теж, мама косує оком, але Іванові батько... Такі вони, чоловіки, вступає Марина. Її Матвій, Матвійко, каже вона, десь на зарібках у Росії. За два роки растику тикою передав гроші. Мо, яку найшов та мука у тій Росії. Та що ти, Маринко, заспокоїв Уляна? Іван кидає рушником тарілку. Йде на двір. Синіє небо над ним, бо вже вечір. Темніє небо, і його душа темніє. Десь там він знає, на небі готується засвітитись татова душа, татова зоря Миколина. Якби я був грамотний, то знав би багацько прозорій, думає Іван. Він іде крізь село до Руського, просить налити борг, не пива, горілки. Вічно п'яний Петро тут, як тут. Уважав колись твого батька Іване, бо Петро підняв значливу руку з відчепиреним пальцем. Посоловіло дивився на Івана. Петрові очі. Іван плеснув йому зі своєї чарки трохи горілки. «Ну, за його пам'ять!» Петро підняв свою чарчину, гикнув. «Ну, за пам'ять, йолки-палки, ти, Іване, того всяко буває. Хоть батько, то є батько». «Мій тато не всякий?» – сказав Іван. «Ну, я понімаю». Часто з того вечора став Іван навідуватись до барів. І горілку пив. Боліла голова після того. «Сварилась мама». На дорозі кілько раз падав, як гепнувся пізно ввечері, коли став дитями приходити, раптом подумав, що вставати йому не хочеться. Над головою далеке хмарне небо, а в ньому крізь хмари зірка виглядає, одна єдина, самотній, як і він, Іван, тутечки на землі. Та в нього хоч мама є, а в зірки ж нікого, хіба Бог, але ж у Бога багато зірок. Багато зірок у Бога, подумав Іван. Далі думати не хотілося, щось йому муляло, І тут його пам'ять, що мовчовник на хвилях хилеталася і прагла втриматись, щоб її не віднесла течія, щось добула із цього темного вечора. Тая вчителька, тая, котра тамечки смішно вчила його чужих слів. Чужих, йому певне ж не потрібних, чужих гик… Чого вона заглянула в той бар? Побачила його Івана, очима красонула і пішла собі, здиміла. Чого? Могли б і випити разом? Ні, та ж він був би не проти, гроші є. Пожди. Та ж вона виходила з бару, як він заходив. то чого вернулася? Іван перевів погляд на небо і подумав, що зірок таки багацько в Бога. Ой, багацько, за всіма не встежиш, всіх не почуєш. Чи може пан отець усіх чує? Як у зірки щось заболить, то він тут як тут, з ліками чи добрим словом. Так думав Іван, у якого небо потроху кудись спливло над головою, разом з вулицею, на якій він лежав, усеньким їхнім селом і цілим світом. «А що, світи, я тобі не заважкий?» – забурмотів Іван. «Я тико напився, то хіба на яку грамулю потєщав?» Світ мовчав, зірками хотіли собі, як учора, а може й позавчора і ще тоді, як жив тато багацько літ тому, так багацько, що Іван тоді був іншим, інакшим, не тільки маминим, а й татовим, і щастя його довкола нього на крилах літало, чи знала про зірка. А мото татова душа подумав він, татова душа, ти мене видиш, видиш п'яного Івана, не дивися, бо мені встидно. Він затулив очі рукавом, стало геть темно, але й трохи страшно, міг підкрастись з тої темені якийсь звір. «Гірший за пса! Може, ота от звірюка, про яку стіко балакають? Чупа-чупа! Чупа-чпаха!» Чупа То Іван поспішно прибрав руку, і тутички, дивлячись на зірку, раптом подумав. «А може, то на нього зовсім не тато дивиться, а око тої американської дівчини? Він же про неї геть забув. Хотів був в татові розповісти. Потрета показати, так соромився, бо не знав, як тато Микола поставиться. Ай, скаже у тебе, сину, будь-які в голові ростуть. Або ж мухи зищеть. Де ж би така файна та вдатна дівка за тебе пішла? А як ти не для того тримаєш, то що женитись хоч, то нащо вона тобі? Так міркував Іван, бо тато був серйозний чоловік і вчитель колись, Нарма що колишній, а той ж геометрію досі любив. Нестерпно раптом захотілося Іванові побачити свою чорношкіру нівєсту. Радість цього – на горищі, за комоном сховано. Сумно їй певно, стільки днів і ночей одній. Іван став по зводитись на ноги. А тут хтось над ним став. «Уйлішенько, хто тут такий п'янізний? То ти, Іване, ну звісно, баба Круцеха, настінна мама, той, що бар дві дірочки тримає» якої Іван очорапив, бо сьогодні в Омеляна, у Руського чогось стидався набиватися. Га, Іваночку, болізніний, ти отако п'єш, докоряла баба Круциха, тримайся хоч би за мою косторяку. Не п'яний я, бабо, сказав Іван, і триматись за вашу палку не буду, бо. Він вже стояв на ногах та заточивсь і встояв. Спасібочки, бабо, за сочустиє, пробормотів і побрів далі. Зрозумів, що на горище навряд чи влізти спроможиться, мовчки вислухав мамині докори, на ліжко впав. На горище поліз на світанку, як прокинувся з надиво чистою головою, тихенько з хати вибрався, босий, як є, на гору поліз. Там обалюк, звісно, головою трах, та лишень скривився, місце забите почухав, ось і комінь, і книжка, і його темношкіра красуня. Ледь видно її таку темну, бо ж ще неясне світло, що пробивається скрізь причілкове вікно. Сумно вона тепер сміхається, здається Іванові. Гладить її Іван своєю шкарубкою-долонею, цілує. Хоче жалітися та мовчить, тико сльози з очей котяться. Великий, як горох, сльози, і туман геть очі застилав. «Чи у вас в Америці теж є такі непутьові люди?» – подумки питає Іван, тою красуню що дернацьким ім'ям Таумі. Вона мовчить, дивиться усміхнено, непечально, та знизу, сіне чути, як грюкають двері, і доноситься скараподжений мамин голос. «Що ти там робиш?» «Нагорі, Іване, Господи, хоч би чого дурного не наробив з білої гарячки!»